А я... я не заплакав. Я взагалі нічого не відчув. Хоча майже напевно знав, що це саме я вбив Славка. Вбив своїм телефонним дзвінком.